це був мистецький випад. З такою швидкістю вбиває скорпіон за якусь частку секунди, наносячи своїм хвостом смертельний удар. Та допіру я відскочив назад, як звірюка заревла. З її пащі поперла кривава піна. Я не влучив у серце, я змилив і клинок прошив їй легені. Я не встиг зайняти бойову позицію, але в останній момент ухилився вбік, і пантера приземлилася десь за столом секретаря. Вона впала на всі чотири і вже обернула голову назад, коли я з розгону плигнув їй на спину і згріб обома руками за горлянку. М'язи напнулися, мов канати. Пантера була поранена. Я роздрухотав їй хребет. І все-таки вона пручалася, мов сталева пружина. Сили катастрофічно покидали мене. Цим бою я виклався до щенту. Я відчував, що ось-ось вона скине мене додолу. А там досить одного удару пазурястою лапою. І тоді я чітко і ясно зрозумів, що не маю права програти». За цією звірюкою стояла вся ата нечість, яка повилазила на гору за останні роки, смоктала кров з народу. Цілі натов перекитирів, убивць, бізнесменів, нардепів, лягавих, кагебістів, ділерів, кілерів, спікерів і ріжного роду президентів показували на мене пальцями і реготалися, А їхня хатня тварюка поволі випручовувалася з моїх рук і обертала до мене свою страшну довбишку з білими вишкіреними зубиськами. І тоді Збагнув. «За мною зараз стоїть ціла Україна, і якщо я дам себе знищити, то скарб, збережений для неї Іваном Шамраєм, пропаде назавжди». Може, від цього усвідомлення мені додалося сили, а може, пантера просто почала подаватися, чи може, і справді сталося чудо. Але тіло її обм'якло, мої пальці зімкнулися довкруг шиї, і я почув, як глухо і раптово хряснули хребці». Я поволі підвівся хитаючись, сперся об стіл. Тоді глибоко вдихнув повітря і крутнув головою. Потім дістав ключа і довго дивився на нього, пригадуючи, на що б він міг здатися. Двері кабінету були незамкнені, сейф стояв у кутку. Це був сталевий куб з рубими стінами, ані цифрового замка, ні сигналізації на нім не було. Я вставив ключа і обернув, що клацнуло. Книга лежала на нижній полиці». Я взяв її, погортавши, застромив під паху. Ні радости, ані бодать слабенької втіхи от того я не чув. Коли що здається аж такою ціною, втіхи з того не зазнаєш. Я вийшов до приймальні, тільки тепер зауважив, що кімната нагадує поле бою. Меблі були потрощені, стіл перевернуто, а комп'ютер валявся аж у кутку. Ну і пантера ж, чорна, за шкіреними зубами, вона лежала, витягнувшись, От підвіконня до стола, і довжина її була не менше двох метрів. Кінжал стримів у підлозі. Я витяг його, озирнувшись, витер об портьєру. Я вийшов у коридор, втомлено, чалапаючи східцями, спустився вниз. Тоді розчахнув ногою двері, війшов до кімнати і спинився. Обкомпанія сиділа за столом. Банкет був у розпалі. Марко саме що зговорив – урочисто піднявши келиха, та так і засікся, оздрівши мене. Тиша запала така, що чутно було, як на руці в мене цокотить годинник. Я пришкандибав до столу і поклав книгу коло якоїсь вази. Тоді присунув до себе фужер, взяв каравку з коньяком і перехилив до гори денцем. І скристий золотавий плин ринув тугим струменем. Фужер в мене наповнився повінця, кон'як переливався через край і почав розтікатися по скатертині. Я тримав каравку, наглядаючи, як по столу, де далі ширше розливається золотава пляма. Коли каравка спорожніла, я широко розявив писка і, хекнувши, влив того фужера собі в горлянку. Компанія дивилася на мене. Остопіння було тотальним. Жоден з них і слова не спромігся вимовити. Не те, що... «Хух!» – сказал я, облизываясь. тоди залез рукою в тариль и, набравшись жменю в салату, запхав в себе до рота. Тоди подумал и облизал пальцы. «Слышь, папа!» – сказал я, плямкаючи набитым ротом. «Что там у тебя за тварь в кабинете, а?» «Нет, в натуре. Я захожу, как порядочный, все по делу. А она чего-то испугалась. Давай на стены бросаться». Тварь! Безтямно повторив папа-мушкет. Тоді подивись на мене мертвим непорушним поглядом. Це пантера із Африки. Решта мовчала.